ЧАСТИНА ТРЕТЯ ЙОГО НЕЗВИЧАЙНЕ НАВЧАННЯ РОЗДІЛ 22 В одному з рукавів спіральної галактики, неподалік зірки, знаної тими, хто залежав від неї під назвою Сонце, у зірці такого ж типу сталися катастрофічні зміни, внаслідок яких вона стала новою. Світло від цього спалаху дісталося б до Марса через три повні – 729 роки, чи за 1370 теренські. Старійшини відзначили цю майбутню подію як корисну для навчання молоді, в той же час не припиняючи захопливого та важливого обговорення естетичних проблем, дотичних до нової епопеї, сюжет якої розгортався довкола загибелі п'ятої планети. Відправлення космічного корабля «Чемпіон» назад до рідної планети констатували без коментарів, спостерігаючи за тим, як дивне пташеня повертають додому. Лише через це, і більше ні через що. Оскільки до того моменту, коли можна буде плідно грокнути результати, повинен був минути якийсь час. 23 людини, котрих залишили на Марсі. Успішно давали собі раду зі смертоносним для незахищеної людини середовищем, а проте не таким важким, як, наприклад, у вільному штаті Антарктика. Один з них відділився від тіла через невідому хворобу, яку іноді називають «великим горем», а часом – ностальгією. Старійшини вшанували зранений дух і відправили його назад, туди, де він мав би зцілитися. В усьому, крім цього, марсіани дали теренцям спокій. На Землі вибух сусідньої зірки не помітили взагалі. Людські астрономи все ще були обмежені швидкістю світла. Людина з Марса, що був ненадовго знову з'явився у випусках новин, згодом зовсім зник з екранів. Лідер меншості у Сенаті Федерації вимагав сміливого нового підходу до взаємопов'язаних проблем перенаселення та недоїдання у Південно-Східній Азії, що почалися зі збільшенням потреб у цільовій допомозі сім'ям з більш ніж п'ятьма дітьми. Місіс Персі Б.С. Соучек подала позов проти наглядачів графства міста Лос-Анджелес за смерть свого улюбленого пуделя Підла що трапилася впродовж п'ятиденного періоду карантину. Синтія Дачас оголосила, що збирається завести ідеальну дитину від науково обраного донора і так само ідеальної сурогатної матері. Щойно ціла команда експертів закінчить вираховувати точний момент запліднення, щоб бути впевненими, що дивовижна дитина буде генієм водночас у музиці, мистецтві та вмінні керувати державою. І що місяць Синтія – за допомогою гормонального лікування, зможе вигодовувати її сама. Вона заявила перед пресою про фізіологічні переваги грудного вигодовування та дозволила, чи навіть наполягла, щоб журналісти зробили фотографії, котрі підтверджували б той факт, що вона фізично обдарована для такого щасливого обов'язку. Хоча її звичайні публічні фотографії і так ніколи не залишалися без уваги. Верховний єпископ Дігбі назвав її Вавилонською блудницею та заборонив усім фостерітам брати у цьому участь. І як донорам, і як сурогатним матерям. Цитували і висловлювали Еліс Дуглас. Поки я не знаю мій здачість особисто і не можу їй допомогти, але я захоплююся нею. Її сміливий приклад мусить надихнути матерів з усього світу. Джбал Гаршо випадково побачив одне з її фото та супутню йому історію в журналі, який у його домі залишив хтось із відвідувачів. Він посміявся з неї та почепив на дошку оголошень на кухні, а потім помітив, як і очікував, що довго вона там не протрималася. І це знову його розсмішило. Цього тижня він мав небагато приводів для сміху. Світ підійшов до нього занадто близько. Досить скоро, після того, як стало зрозуміло, що ця історія закінчилася, і що Гаршоу не має наміру розказувати щось нове, журналісти перестали турбувати Майка і родину Гаршоу. Проте тисячі людей, які не мали ніякого стосунку до новинного бізнесу, не забули про Майка. Дуглас чесно намагався забезпечити Майкові приватність. Солдати з СС тепер патрулювали огорожу Гаршоу. А їхнє авто окружляло над маєтком, зупиняючи будь-яку машину, що намагалася приземлитися на його території. Проте Гаршоу обурювала сама необхідність мати охорону. Охоронці не впускали людей. Проте на пошту, а також на телефонні дзвінки це не впливало. Проблему з телефоном Джубал вирішив, змінивши номер і переадресовуючи всі дзвінки оператору якому дали вкрай обмежений перелік людей, на чиї дзвінки Гаршов міг відповісти. До того ж, більшість часу він тримав апарат у будинку в режимі відмови та запису. Зате пошта приходила завжди. Спочатку Гаршов сказав Джил, що це проблема майка. Хлопець рано чи пізно мусить подорослішати. Він міг почати з утримування пошти. А Джил могла б допомогти йому порадами. Але не турбуйте мене цим. Мені вистачає проблем із власною поштою. Але Джубал не міг чітко дотримуватися свого рішення. Було надто багато деталей, про які Джил просто не знала. Лише відсортовувати пошту за категоріями вже було головним болем. Спочатку Джубал намагався це вирішити, зателефонувавши до місцевого поштового відділення. Безрезультатно а потім до Бредлі, який досягнув певного успіху, лише спустивши до місцевого поштового відділення пропозицію згори. Після цього пошта Майка надходила пакетами першого, другого, третього та четвертого класів, а пошта для всіх інших – окремим пакунком. Другий та третій класи пошти використовувалися для того, щоб відремонтувати новий погріб з північного боку будинку. Старий погріб викопав попередній власник, який використовував як сховище для відходів, тому він ніколи не задовольняв Джубала. Зараз же новий погріб залило водою, тож Джубал сказав Дюкові скидати в нього пошту, щоб стримати руйнування водостоку. Щільно втрамбована така пошта чудово заповнювала щілини. Четвертий клас пошти був проблемою. Особливо після того, як один з пакунків передчасно вибухнув у сільському відділенні пошти, зруйнувавши оголошення, розшукується за кілька років, а також вивіску скористайся наступним вікном. Ще пощастило, що поштар вийшов на каву, а його помічниця, літня жінка зі слабкими нирками, саме в той момент перебувала вбиральні. Відтоді Джубал вирішив, що усю майкову пошту 4-го класу мусять перевіряти спеціалісти СС зі знешкодження вибухівки, які робили те саме для генерального секретаря. Проте це не знадобилося. Майк міг виявити неправильність пакунку, не розгортаючи його. Після цього всю пошту четвертого класу просто звалювали в купу біля воріт. Коли поштар ішов геть, Майк оглядав купу з відстані і змушував зникати будь-які небезпечні посилки. Потім Ларі міг віднести усе, що залишилося, до будинку. Джубал вважав, що цей метод значно кращий, ніж вимочувати підозрілі пакунки, розгортати їх у темряві, перевіряти рентгеном чи застосовувати будь-які інші загальноприйняті методи. Майк любив розгортати безпечні пакунки. Це перетворювало кожен його день на різдво. Він надзвичайно радів тому, що бачив на них своє ім'я. Вміст пакунків міг його зацікавити. Або й ні. Зазвичай він віддавав його комусь іншому. І завдяки цьому нарешті зробив відкриття того факту, що власність – це коли він може робити своїм друзям подарунки. Те, що ніхто не хотів забрати, викидали. Включно зі всією подарованою їжею оскільки Джубал не був впевнений, що Майкове відчуття неправильності поширюється на отрути. На його впевненість вплинув випадок. Якось Майк помилково випив склянку отруйного розчину, яку Дюк залишив у холодильнику, щоб згодом використати для роботи з фотографіями. тому Майк лише ввічливо сказав, що крижаний чай мав якийсь дивний присмак, і що він не впевнений у визначенні того, який саме. Джубал сказав Джил, що в будь-якому разі можна приймати все, що надсилають майкові, якщо а. за це не потрібно платити, б. надсилати подяку, в. якщо пакунок ніколи не повертали, незалежно від маркування. Дещо було справжніми подарунками, більшість – незамовленими товарами. Так чи інакше, Джубал дійшов висновку, що майно, надіслане незнайомцями, – про надсилання якого їх не просили, завжди свідчить про спробу отримати зиск від людини з Марса, а тому не заслуговує на подяку. Виняток робили лише для живих істот. Від курчат до дитинчат-алігаторів, яких Джубал порадив Джил повернути, якщо тільки вона не бажає взяти на себе догляд за ними. А також обов'язок годування разом з відповідальністю не підпускати їх до басейну. Пошта першого класу була особливим головним болем. Після перегляду кілограмів майкової пошти першого класу, Джубал встановив, що вона поділяється на категорії. А. Благальні листи. Особисті та від організацій. В погріб. Б. Листи з погрозами залишати без відповіді. Другий та наступні листи такого типу, надіслані з одного джерела. Передавати СС. В. Пропозиції різноманітних ділових угод. Пересилати Дугласу, залишаючи без відповіді. Г. Божевільні листи без погроз. Пропускати і читати, поки не набридне. Решту на смітник. Г. Дружні листи. Відповідати тільки, якщо вони супроводжуються проштампованим конвертом для відповіді. Таким чином можна використати одну з кількох форм листів, підписаних Джилл. Джубал зазначив, що листи, підписані людиною з Марса, цінні самі собою, тому вони будуть відкритим запрошенням для більшої кількості непотрібної пошти. Д. Непристойні листи. Передавати Джубалу, який заклався самі собою, що жоден такий лист не буде навіть натяком на літературну новинку. Для подальших розпоряджень, тобто щілин у погрібі. Е. Пропозиції одружитися та менш формальні запрошення. Ігнорувати та підшивати. Використовувати процедуру «Б», починаючи з третьої образи. «Є» – листи від науковців та освітніх організацій. Використовувати пункт «Г». Якщо відповідати, використовувати заготовку листа, у якій пояснюється, що людина з Марса недоступний ні для чого. Якщо Джил відчує, що форма відшивання не спрацює – Передавати Джубалу. Ж. Листи від тих, хто вже зустрічався з Майком, якось команда чемпіона, президент Сполучених Штатів та кілька інших осіб, дозволяти Майку відповідати їм так, як він захоче. Каліграфічні вправи підуть йому на користь, а ще більше, ніж це, вправляння в людських особистих стосунках. І, якщо він захоче порадитися, дати йому таку можливість. Цей алгоритм скоротив кількість листів, на які потрібно було відповідати до мінімуму. Кілька листів кожного дня для джил, зрідка – одне для Майка. Основних зусиль потребувало відкриття пошти. Але потім джил зрозуміла, що, звикнувши до такого заняття, може проглядати та класифікувати її щодня приблизно за годину. Листів з перших чотирьох категорій було значно більше. У категорії «Е» було дуже багато листів впродовж двох тижнів після світової трансляції з палацу. Потім їх поменшало, і цей потік перетворився на спокійний струмочок. Джубал застеріг Джил, що поки майкові слід самостійно відповідати лише на листи від знайомих та друзів. А їх він мав читати сам, якщо забажає. Третього ранку, після впровадження категорійної системи, Джил принесла лист категорії «Д» для Джубала. Більшість леді та інших жінок, плюс кількох чоловіків, які щось неправильно зрозуміли, чиї листи належали до цієї категорії, вкладали фотографії, очевидно, свої. Деякі з них залишали дуже мало простору для уяви, як у більшості випадків і самі листи. До цього листа додавалася фотографія, яка не залишала місця фантазії, але помітно стимулювала уяву. Джил сказала. «Погляньте сюди, бос. Прошу вас». Джубал перечитав листа. Потім глянув на фотографію. «Здається, вона знає, чого хоче. Що про це думає Майк?» «Він цього не бачив, тому я й пронесла це вам». Джубал знову глянув на фото. «Такий тип у часи моєї молодості називали «шкіра та кістки». Що ж, її стать не викликає сумнівів, так само як і спритність. Але чому ти показуєш це мені? Я бачив і кращих, запевняю тебе. А що ж мені було з ним робити? Лист достатньо поганенький, але те огидне зображення мені істити опорвати до того, як його побачить Майк. Ну, холонь сестро, що там сказано на конверті? Нічого, лише адресат та зворотна адреса. «Що написано в графі адресата?» «Що? Містеру Валентину Майклу Сміту? людині з...» «А, тоді воно адресоване не тобі». «Ну, звісно ж, не мені». «Це все, в чому я хотів переконатися. А тепер уточнімо одну річ. Я не охоронець Майка. Ти йому не матір. І ти не його нянька. Я просто допомагаю тобі, як його секретарю». Якщо Майк захоче читати все, що йому адресують, включно з непотребом третього класу, він вільний це робити. Ну, він читає майже всю рекламу, але ж ви не хочете, щоб він бачив ті непристойності. Джубала, Майк не знає, який цей світ насправді. Він невинний. І що? Скільки людей він уже вбив, Джил? Джил не відповіла. Вона здавалася нещасною. Джубал продовжив. Якщо ти хочеш йому допомогти, то засередься на тому, щоб навчити його тому, що випадкові вбивства у нашому суспільстві не вітаються. Інакше він приречений вічно впадати в очі, коли вийде назовні у наш світ. Хм, не думаю, що він захоче виходити у наш світ. Що ж, будь я проклятий, якщо я не виштовхну його з гнізда, щойно мені здасться, що він навчився літати. Він зможе повернутися пізніше, якщо заважає. Але я не допущу, щоб він прожив своє життя тут, як ув'язнений інфант. Перш за все, я не зможу, навіть як би хотів. Тому що Майк, напевне, переживе мене на 60 чи 70 років. А без мене цього гнізда не стане. Але ти мала рацію. За нашими стандартами Майк невинний. Сестро, ти коли-небудь бачила ту стерильну лабораторію в Ноттердамі? Ні, але я про неї читала. Найздоровіші тварини у світі, але вони ніколи не зможуть покинути лабораторію. Дитинко, я не керую стерильною лабораторією. Майк повинен зіткнутися з непристойностями, як ти це назвала, і виробити проти них імунітет. Одного дня він зустрінеться з дівкою, яка написала цього листа, або її духовною близнючкою. А насправді він зустрінеться з десятками таких, чи й сотнями. Через маячню з його славою та зовнішністю він може провести своє життя, стрибаючи з одного теплого ліжка до іншого, якщо захоче. Ти цього не зупиниш, і я цього не зупиню, бо це вирішуватиме Майк. Більше того, я б і не хотів цього зупиняти, навіть попри те, що на мій смак це безглуздий спосіб провести життя. Я маю на увазі знову і знову повторювати ті самі одноманітні вправи. Ну, що ти думаєш з цього приводу? «Я...» Джил запнулася та почервоніла. «Я забираю своє питання назад. Можливо, тобі ці вправи не здаються одноманітними. Але це в будь-якому разі не моя справа. Проте якщо ти не хочеш, щоб майка збили з ніг перші ж п'ять сотень жінок, відпусти його. І не думай про те, чи це гарна ідея. У нього мають з'явитися також інші інтереси. Тож не намагайся перехопити його пошту». Такі листи можуть трохи його вакцинувати, чи хоча б змусять бути обережним. Не роби з цього трагедію. Просто склади їх в купу разом з непристойною фотографією. Дай відповіді на його питання, якщо він їх поставить, і спробуй не червоніти. М -м Добре, бос, ви здатні довести до сказу своєю логікою. Так, бо ти найнезграбніший опонент. А тепер біжи. Добре. Проте я збираюся порвати ту фотографію після того, як її побачить Майк. О, я сумніваюся в тому, що це необхідно. Що? Ви хочете її собі, бос? Боронь боже, я вже казав тобі, що бачив значно кращих. Проте Дюк не такий упереджений, як я. Він колекціонує такі картинки. Якщо її не захоче Майк, а п'ять до одного, що він не захоче, віддає її Дюкові, він буде у захваті. «Дюк збирає подібне сміття, а здається таким милим». «Так і є. Він справді дуже милий хлопець. В іншому разі, я б його вигнав». «Але я цього не розумію». Джубал зітхнув. «Я можу весь день тут сидіти і пояснювати, але ти все одно не зрозумієш». «Моя Люба, у статей є такі сторони, які неможливо обговорювати між статями нашої раси». Інколи деякі винятково обдаровані індивіди грокають їх інтуїтивно, через прірву, що нас розділяє. Проте слова «марні», то ще не намагатимусь. Лише запам'ятай, Дюк – справжній лицар, без страху і докору. І він би хотів мати ту фотографію. Добре, він зможе її отримати, якщо Майк не візьме. Проте я просто принесу її тобі, я не буду особисто віддавати її Дюку. Він може щось не те подумати. Дівчата, тобі сподобалися б його думки. У пошті немає більше нічого надзвичайного?» «Ні, звичайний урожай. Від тих, хто хоче, щоб Майк підтримав це і те, чи дав знак офіційний представник людини з Марса цьому і тому. Один персонаж мав мужність попросити про п'ятирічну монополію на його ім'я, без виплати гонорару. Проте, водночас хотів, щоб Майк це профінансував. «Мене вражають такі щаросердні злодії». «Підіграй йому. Скажи, що Майк такий багатий, що робить млинці Сюзет з Наполонівським бренді, і що йому потрібно витратити певну суму на податки. Тож, який саме відсоток він хоче?» «Ви це серйозно, бос? Задля цього мені доведеться перевернути величезну купу, вже спаковану для містера Дугласа». «Звісно, я не серйозно. Крадій вже завтра був би тут, причому разом з родиною. Проте ти дала мені гарну ідею для оповідання». «Тож біжи собі. Сюди!» Майк не зацікавився огидною картинкою. Він правильно грокнув, лише теоретично, що символізують лист та зображення, і вивчив його з розсудливим захватом, з яким роздивлявся кожного метелика, що пролітав поруч. І метелики, і жінка для нього були надзвичайно цікавими. Весь грокальний світ довкола нього дійсно зачаровував його. І він хотів пити все це так глибоко, щоб його грокання стало ідеальним. Він інтелектуально розумів, що йому пропонували механічні та біологічні процеси в тих листах. Проте дивувався, чому ті незнайомці хочуть його допомоги в оживленні своїх яєць. Майк розумів без грокання цього, що ті люди проводять цей ритуал лише через просту необхідність зближення – і, ймовірно, не менш важливу та цінну, ніж водна церемонія. Він хотів це грокнути. Проте Майк не поспішав. Поспішати це одна з людських ідей, яку він взагалі не міг грокнути. Він несвідомо розумів ключову важливість правильного розрахунку в усіх діях, але з марсіанської точки зору, де правильний розрахунок здійснювався завдяки очікуванню. Звичайно, він помітив, що його людським братам не вистачає його власного підходу до часу, і вони часто змушені чекати швидше, ніж марсіани. Але він не використовував їхню невинну незграбність проти них, а просто навчився, як вони і заради них чекати швидше. Насправді, він інколи чекав швидше так вміло, що люди вирішували, що він надто поспішає. Проте люди помилялися. Майк просто пристосував своє очікування з ретельним урахуванням потреб тих, хто його оточував. Тож він прийняв казівку Джилл, що не буде відповідати на жодну з цих братерських пропозицій від людських самиць. Проте погодився з тим, що це не остаточне вето, а очікування. Можливо, століття з цього моменту було б достатньо. У будь-якому разі для цього був неслушний час, оскільки так говорила його водний брат Джилл. Майк залюбки погодився з Джил, коли вона дуже ввічливо запропонувала віддати це фото Дюку. Він відразу ж пішов це робити. І зробив би в будь-якому разі. Майк знав про колекцію Дюка. Він бачив її, роздивлявся з глибоким інтересом, намагаючись грокнути, чому Дюк сказав «Оця не дуже на обличчі, проте поглянь на ці ніжки, брате». Йому завжди подобалося, коли його називав братом один з його водних братів. Але ноги – це просто ноги, за винятком того, що його народ мав кожен по три, тоді як у людей було лише дві. І це не каліцтво, нагадав він собі. Дві ноги – це правильно для людини. Він мусить завжди грокати, що це правильно. Що ж до облич, то у Джубала було найкрасивіше обличчя з тих, що Майк коли-небудь бачив. Майкові здавалося, що про тих людських самиць на картинках з колекції Дюка навряд чи можна сказати, що вони виростили обличчя. Так сильно вони були схожі. Всі молоді людські самиці мають дуже схожі обличчя. Як же інакше? Звичайно, у нього ніколи не виникало труднощів з тим, щоб упізнати обличчя Джил. Вона була не лише першою жінкою, яку він побачив, а й найважливішою з них – його першим водним братом-жінкою. І Майк знав кожну пору на її носі, кожну зморщичку, котра з'являлася на її обличчі, і під час щасливих медитацій шанував кожну з цих дрібниць. Хоча зараз він і міг відрізнити Анну від Доркас, а Доркас від Міріам також і за обличчям. Проте, коли він вперше сюди прийшов, це було не так. Протягом кількох перших днів Майк розрізняв їх за розміром та кольорами. І, звичайно, за голосом, оскільки не існує двох однакових голосів. Але інколи траплялося й так, що всі три жінки одночасно замовкали. І тоді було добре видно, що Анна значно більша за Доркас. Доркас дуже маленька, а Мір'ям більша за Доркас, проте менша за Анну. Але незалежно від цього, він не помилявся навіть тоді, коли не було Анни чи Доркас, тому що Мір'ям мала впізнаваний колір волосся який називали «рудим», навіть попри те, що це не був той рудий, який вживають, коли говорять про волосся. Це особливе значення слова «рудий» не спричиняло неприємностей майку. Ще до того, як досягнув землі, він знав, що кожне англійське слово має більше одного значення. Це був той факт, який можна було використати без грокання. Геть так само, як можна було звикнути до подібності всіх дівочих облич які після очікування більше не були однаковими. Зараз Майк згадав обличчя Анни та порахував пори на її носі, так само залюбки, як робив це з Джил. По суті, навіть яйце було саме по собі унікальним, відмінним від усіх інших яєць, будь-де і будь-коли. І Майк завжди про це знав. Тож у кожної дівчини було своє обличчя, і не мало значення, до якої міри незначними могли бути відмінності. Майк віддав огидну фотокартку, і його зігрів захват Дюка. Майк не відчув, що обділив себе, віддавши фотографію. Він вже бачив її, і її подумки міг побачити, якщо забажає. Навіть обличчя на тій картинці, оскільки воно пащило незвичайним виразом красивого болю. Він спокійно прийняв подяку Дюка, і щасливий повернувся до прочитування решти своєї пошти. Майк не поділяв роздратування Джубала від навали пошти. Він радів їй, чим би вона не була, рекламою страхування чи пропозицією її одружитися. Подорож до палацу відкрила йому очі на неймовірну різноманітність цього світу, і він вирішив грокнути її всю. Майк розумів, що на це знадобиться кілька століть, і що він мусить рости і рости і рости. Проте це його не лякало і він нікуди не поспішав, бо грокнув, що вічність та прекрасне мінливе сьогодення є тим самим. Він вирішив не перечитувати британську енциклопедію. Потік пошти давав йому яскравіші враження про світ. Він читав її, грокав те, що міг, і запам'ятовував решту для роздумів уночі, поки домашні спатимуть. Під час оцих нічних медитацій він починав, як йому здавалося, грокати бізнес, гроші, купувати, продавати та подібні немарсіанські заняття. Статті у енциклопедії завжди залишали у нього відчуття незавершеності, оскільки зараз він це грокнув. У кожній припускалося, що йому відомо про безліч речей, яких він насправді не знав. Потім від містера генерального секретаря Джозефа Едгартона Дугласа прийшов пакунок з чековою книжкою та іншими паперами. Його брат Джубал доклав чималих зусиль до того, щоб пояснити йому, що таке гроші і як ними користуватися. Спочатку Майк геть нічого не розумів, навіть попри те, що Джубал показав йому, як виписати перший чек. Дав йому гроші і негайно навчив, як їх рахувати. Тоді, несподівано, разом з гроканням, яке засліпило його так, що він почав тремтіти, але змусив себе не йти, він зрозумів абстрактну природу грошей. Ці гарні картинки та яскраві медальйони були конкретними символами абстрактної ідеї, яка поширювалася між людьми по всьому світу. Проте ці предмети, ці гроші, не більше, ніж вода, яку розділяють під час водної церемонії. Вони символізували зближення. Вода не обов'язкова для церемоній. Так само і ці гарні предмети не обов'язкові для грошей. Гроші – це ідея, абстрактна, як думки старішин. Гроші – це надзвичайно структурований символ рівноваги, зцілення та зближення. Майка осліпила таємнича краса грошей. Потік, зміна та повернення цих символів були іншим питанням. Красою в малому. Проте це нагадувало йому гру, якої вчили пташенят, спонукаючи їх правильно розуміти причину та рости. Це була абсолютна структура, яка сліпила його. Ідея щодо того, що цілий світ можна відобразити в одній цілісній поєднаній символічній структурі. Тоді Майк Грокнув, що старішини цієї раси, дуже старі, і що саме вони насправді колись створили таку красу. Тож він смиренно сподівався, що сам, можливо, скоро зустрінеться з кимось із них. Джубал заохочував його витратити трохи грошей, що Майк і зробив із сором'язливим, невизначеним пориванням нареченої, яку несуть у ліжко. Джубал запропонував купити подарунки для друзів. А Джил допомогла йому з цим, почавши зі встановлення чітких обмежень. По-перше, лише один подарунок для кожного друга. По-друге, загальна вартість подарунка не повинна перевищувати і третини тієї суми, яку перерахували на його рахунок. Бо Майк мав намір витратити на друзів увесь баланс. Він швидко зрозумів, як важко витрачати гроші. Було так багато речей, з яких можна було вибирати, і всі вони чудові, а більшість просто незрівнянні. Оточений товстими каталогами від Маршала Філда до Гінзи, від Бомбея до Копенгагена, він відчував себе пригніченим надлишком багатства. Навіть каталогу Сірста та Монтгомері було для нього забагато. Але допомогла Джил. «Ні, Майку, Дюк не хоче трактор». «Дюку подобаються трактори». «Так, можливо, але в нього вже є один». «Ну, чи у Джубала». Що те саме. Йому може сподобатися один з тих привабливих маленьких бельгійських одноколісних велосипедів. Він зможе розібрати його, скласти докупи та полірувати увесь день. Але навіть це занадто дорого, враховуючи податки. Майко, Любий, подарунок повинен бути не дуже дорогим, якщо, звісно, ти не намагаєшся вмовити дівчину одружитися з тобою. Чи щось таке. Проте подарунок повинен показувати, що ти думав, враховуючи смаки тієї людини. Щось, що може їй подобатись, та ймовірно, вона не купить цього сама. Як? Це завжди проблема. Зачекай хвилинку. Я згадала про дещо з ранкової пошти. Сподіваюся, Ларі ще не встиг її вивести. Вона швидко повернулася. Знайшла. Ось, послухай. Жива Афродита. Колекційне видання. Альбом жіночої краси у неперевершеному старому кольорі від найвидатнішого світового генія камери. Примітка: Не відправляється поштою. Буде відправлено лише на ризик покупця передплаченим експресом. Замовлення не приймаються за адрес таких штатів. Хм. Пенсильванія у забороненому переліку. Але не засмучуйся, якщо це адресовано тобі, його доставлять. І якщо ти знаєш вульгарні смаки Дюка, це саме те, що йому сподобається. Дюкові сподобалося. Альбом доставили не експресом, а патрульною машиною СС, яка охороняла будинок. І у наступній рекламі цього ж альбому зазначалося. За особливим замовленням доставлено людині з Марса, що порадувало Майка і роздратувало Джилл. Інші подарунки було так само важко вибрати. Натомість обрати подарунок для Джубала виявилося просто неможливо. Джил зайшла в глухий кут. Що можна купити людині, у якої є все? Все, що він може хотіти з того, що можна купити за гроші? Сфінкса? Три бажання? Загублений фонтан Понце де Ліоне? масло для його старих кісток чи один золотий день юності? Колись давно Джубал навіть відмовився від домашніх улюбленців, тому що він їх переживав. Чи ще гірше, зараз було ймовірніше, що тваринка переживе його і осиротіє. Тоді вони таємно порадилися з іншими. — Дурниці, — сказав їм дюк, — хіба ви не знали? Бос любить скульптури. — Справді? Я не бачила тут ніяких скульптур, — відповіла Джил. Це тому, що більшість того, що йому подобається, не продається. Він говорить, що непотріб, який роблять сьогодні, виглядає у дворику припаскудно. І що нині кожен ідіот з паяльною лампою та астигматизмом може називати себе скульптором». Анна замислено закивала. «Думаю, дюк має рацію. Можеш глянути, що подобається Джубалові у скульптурі, переглянувши книгу у його кабінеті. Проте я сумніваюся, що це допоможе». Тим не менше, вони шукали. Анна, Джилл і Майк. Врешті, Анна витягла три книжки, як переконливий доказ в її очах, того, що він найчастіше їх переглядав. "Хм", сказала вона, Зрозуміло, що Бос хотів би щось із Родена. Майку, якщо ти міг би купити одну з них для Джубала, то котру б ти обрав? О, ось гарна, вічна весна». Майк коротко глянув і перегорнув сторінку. Ось цю. Що? Джил глянула і здригнулася. Майку, ця просто жахлива. Сподіваюся, що помру задовго до того, як побачу її. Це краса, обережно сказав Майк. Майку, у тебе зіпсований смак, заперечила Джил. Ти гірший задюка. Чи ти просто не знаєш нічого кращого? Зазвичай такий докер відводного брата, а особливо від Джил, змусив би майка замкнутися у собі та провести наступну річ, розмірковуючи та намагаючись зрозуміти свою провину. Проте це було мистецтво, в якому він був впевнений. Зображена в альбомі скульптура була першою річчю, яку він побачив на землі, яка здавалася йому подихом дому. Попри те, що це було без сумніву зображення людської жінки, Воно дало йому відчуття, що старішини присутні десь поруч, і що вони відповідальні за своє творіння. «Це краса!» – уперто наполягав він. «У неї є своє обличчя. Я грокнув». «Джил», – повільно сказала Анна. «Майк має рацію». «Що, Анно, насправді ти ж так не думаєш?» «Вона лякає мене. Проте Майк знає, що подобається Джубалу. Глянь на саму книгу. Книга сама собою розкривається у трьох місцях. Тепер поглянь на сторінки. Цю сторінку тримали у руках більше разів, ніж дві інші. Майк обрав улюблений твір боса. Інша, каріатида, що впала під вагою свого каменя, теж йому подобається. Проте та, яку обрав Майк, Джубалова улюблена. «Я купую її». Упевнено, сказав Майк. Але вона не продавалася. Анна зателефонувала у музей Родена в Парижі від імені Майка. І лише французька галантність та її краса не дали їм розсміятися їй в обличчя. Продати одну з робіт генія? Моя люба леді, ці роботи не тільки не продаються, а й навіть копії з них робити не можна. Ні-ні-ні, що за думки? Проте для людини з Марса не було нічого неможливого. Анна зателефонувала Бредлі. Він передзвонив через кілька днів. Як комплімент від уряду Франції, безкоштовно, проте з наполегливим проханням, щоб подарунок ніколи не виставляли публічно. Майк отримав не оригінал, а мікроскопічну ідентичну копію реального розміру бронзової скульптури, тієї, що була прекрасною Ольм'єр. Джилл допомогла Майкові вибрати подарунки для дівчат. Тут вона знову опинилася у своїй стихії. Проте, коли він запитав її, що йому слід купити для неї, вона не тільки не допомогла, а й наполягала, що їй нічого купувати не потрібно. Майк почав розуміти, що водні брати здебільшого завжди говорять правильно, але інколи вони говорять правильніше, ніж інші. Тобто те, що англійська мова має глибину, яку інколи необхідно досліджувати щоб досягти правильного висновку. Тож він запитав у Анни. Продовжуй. Купи їй подарунок, дорогенький. Вона сказала тобі, що... Проте ти у будь-якому разі їй щось подаруєш. Хм... Анна відкинула одяг та прикраси і нарешті обрала за нього подарунок, який його спантиличив. Бо джил пахла точно так, як мала пахнути джил. Коли його привезли, маленький розмір та помітна непотрібність подарунку ще більше посилили його погані перечуття. Тож, коли Анна дозволила його понюхати перед тим, як віддати джил, Майк сумнівався більше, аніж будь-коли раніше. Аромат був сильним і пах зовсім не так, як джил. Тим не менше, Анна мала рацію. Джил була у захваті від парфумів і наполягала на тому, щоб хоч раз його поцілувати. Цілуючи її, він повністю грокнув, що подарунок – це саме те, що вона хотіла. І це їх зблизило. Коли вона скористалася ним, виходячи на вечерю того ж вечора, він відкрив для себе, що аромат насправді не дуже відрізняється від самої Джил. Якимось незрозумілим чином Джил просто почала пахнути значно смачніше, ніж раніше. Дивно, що це змусило Дорка поцілувати його і прошепотіти. «Майку, дорогенький!» «Пенюар чудовий, і він саме такий, як я й хотіла. Проте, можливо, колись ти подаруєш і мені парфуми». Майк не міг грокнути, чому Доркас цього хоче, оскільки Доркас пахла не так, як джил. І тому ці парфуми їй би не підійшли. «Ні», – зрозумів він, – «йому не хотілося б, щоб Доркас пахла як джил». «Він хотів, щоб Доркас пахла як Доркас Їх перервав Джубал. Досить тертися об хлопця. Дай йому поїсти. Доркас, ти вже й так смердиш, мов паризька помийна кицька. Не випрошую, майка, ще більше смердоти. Босе, ти лізеш не у свої справи. Все це дуже збивало з пантелику. І те, що Джил могла ще більше пахнути, як Джил, і те, що Дорка схотіла пахнути, як Джил, тоді як вже пахла собою. І те, що Джубал сказав, що Доркас пахне, як кицька, коли це було не так. У цьому місці жило двоє котів, не як домашні тварини, а як співвласники. У тих рідкісних випадках, коли вони заходили до будинку і, зглянувшись, приймали підношення. Кіт з Майком одразу ж грокнули один одного, і Майк вважав його хижацькі думки приємними та дуже марсіанськими. А ще він відкрив для себе, що котяче ім'я Фрідріх Вільгельм Нітше було зовсім не котячим, але нікому про це не розповів тому що не міг вимовити справжнього імені цього кота. Він міг лише чути його в своїй голові. І кіт не пах так, як Доркас. Дарувати подарунки було дуже шляхетно, а їх покупка навчила майка справжній цінності грошей. Проте він ані на мить не забував, що були й інші речі, які він хотів грокнути. Джубал двічі відхилив запрошення сенатора Буна до майка, навіть не згадуючи про це. А Майк і не помітив, оскільки його відмінне відчуття часу не встановлювало конкретної дати для наступної неділі. Проте повторне запрошення прийшло разом з поштою, і воно було адресоване Майку. На сенатора Буна тиснув верховний єпископ Дігбі, щоб той представив йому людину з Марса. А Бун відчував, що Гаршоу морочить йому голову, і що кінця цьому не буде. Майк приніс запрошення Джубалу. «Ну, – пробурчав Джубал, – ти хочеш туди піти, чи ні? Тобі не обов'язково відвідувати службу фостерітів Ми можемо сказати їм котитися в пекло. Тож, по тому, картати таксі з водієм-людиною, Гаршоу відмовився довірити своє життя автотаксі, підібрало їх ранком наступної неділі і доставило Майка, Джил та Джубала на громадську платформу приземлення» просто біля входу до священних земель храму Архангела Фостера, церкви Нового Откровення.